Do you know how to read? Yeah. Hej og velkommen til Bogmarkedet. Jeg hedder Katrine og ved siden af mig er Josephine. Hej. Og det er os, som laver den her fantastiske podcast, øh, hvilket selvfølgelig er en fuldkommen upartisk mening. Øh, Bogmarkedet er en litterær podcast, øh, som er alt andet end højkulturel. Og hver uge snakker vi om en ny bog og vores hemmelige mission med den her podcast, det er at få folk til at læse mere. I dag kommer vi til at starte med at præsentere forfatteren. Derefter har vi et resume af bogen, min mor siger, som vi skal snakke om i dag. Den diskuterer vi ud fra tre emner. Humor, autofiktion og monologer fra en søhest. Så har vi forfatteren siger, dog har vi ikke noget svar, men alligevel har vi let et svar. Og til sidst så har vi spørgehjørnet med et kommentar fra jer. Stine Pilgaard, hun er 32 år fra 1984. Hun har udgivet to bøger. Øh, og så hun gået på nordisk sprog og litteratur, hvilket jo er Katrinis og mit stamstudie. Så, ja hey. øh, yeah! <laughs> øh, og, og, og hendes debut, det er min mor, siger som blev udgivet i 2012. Hun blev nomineret til DR Romanprisen for den, og øh, i 2015 udgav hun så Lejlighedssangen. Det skal også lige siges, at hun gik på forfatterskolen, hvor jeg fra hun debuterede i 2010 hvor hun er med i, øh, i afgangsantologien derfra. Men fordi hun er en del af antologien, så har vi ikke valgt øh, at inkludere den i hele forfatterskabet. Men hun er udgivet også i den. I Min Mor Sier, så har vi en jeg-fortæller, som bliver forladt af sin kæreste og flytter ind øh, på sin fars præstegård. Og på den her præstegård, prøver hun at finde ud af, hvad kærlighedens væsen ligesom er og få lidt styr på sine følelser igen. Hun får øh, råd i løbet af bogen af sin mene, som hun kalder for spindokteren Mulle, så går hun sin en mod læge, som agerer en slags psykolog. Udover det, så har hun sin mor, som er ejendomsmægler, og hendes far, som er præst. Moren er sådan en, der snakker i slogans, og øhm, deler ud af sin livserfaring på en måde, der bare irriterer jeg-personen jeg virkelig, virkelig meget. Faren han er mere sådan en, der citerer Pink Floyd og spiller 500, og han går lidt ud fra, at det hele løser sig af sig selv. Og bogen består ud over den her... Rude historie, nogle afsnit som hedder monologer fra en søhest, som vi kommer til at snakke mere om senere. Ja, og så, så består den ligesom at det her med samtaler hvor folk simpelthen man taler forbi hinanden. De misforstår hinanden hele tiden. Miskommunikation, fuldstændigt. Og den her miskommunikation er ret god, fordi den skaber humor. Og Josephine elsker den humor der er i den her bog. Vores bedste diskussionsemne, det er humor. Og lidt krisen, den her humor, er opstået af, ikke? Jo. Jeg er jo helt vild med en bestemt scene i den her bog. Stine Bilgaard er virkelig, virkelig, virkelig god til at øh, skrive gamle mennesker. Sådan, I ved, gamle mennesker siger nogle gange nogle ting, som er sådan lidt fucked up. Men det er som om, i bøger normalt, så bliver de altså sådan lidt kloge gamle mennesker. Men i den her, så er de bare gamle, og de siger bare fucked up ting. Min yndlingsdel er jo da faren, præstefaren, han skal have billetter til Pink Floyd. Og han bliver nødt til at gå på grund af en begravelse. Og han har stået i kø ret længe. Han var nummer to eller fire i køen, da de starter. Og da de kommer derhen, er han nummer 12, Fordi han er så god, altså, at han bare lærer folk komme ind foran sig. Og så stiller Mulle og, og hovedpersonen sig i køen. Og, og venter på, at de kan komme ind i Fona og, ja. og købe billetter til Pink Floyd. Så, kommer, så kan de godt høre, at der er lidt uh, tumult. Så kommer moren. Øh, hovedpersonens mor og øh, Mulle mormor, gående, eller Mules mormor er jo selvfølgelig i kørestol, så kommer de kørende og, øh, og moren hun er sådan, jamen det her det er min mors døende ønske at se Pink Floyd, og øh, lige siden Berlinmordens fald, så har hun bare elsket øh, Pink Floyd, fordi det betød så meget for hende, at hun kunne se sin familie igen, <laughs> fra, det, fra den anden side af det forbudte Tyskland og, øh, og så sidder mormoren der og så siger hun, åh oh, ja jeg, jeg elsker bare Pink Floyd <laughs> <laughs> det var så dumt. Men jeg elsker det. <laughs> ja, Josefine er meget så med det her. Jeg elsker det også lidt. <laughs> Helt vildt. Og jeg synes, jeg også selv skal læse det, fordi det er bare så sjovt. Generelt fylder humoren ret meget i den her bog. Og den er altid sat op imod krisen som sådan en modperspektiv til det. Ja, som om, at hun har brug for. Altså det, det er jo selvironi, Hun har brug for den her selvironi, for, for overhovedet at kunne kapere, at hun er ked af det. Ja, og det er en måde, hun prøver at, at lidt arbejde sig ud af den her krise på, uden at hun selv er klar over, at det er det, hun gør. Ja, for hun vil egentlig gerne bare svælge i, at hun har det dårligt. Ja, hun er tosset med sin selvmledenhed. Præcis, og når hun så, så skildrer sine forældre, så bliver det også med den her humor, som man ikke helt kan undgå at synes, at det er helt vildt sjovt. Og nu det... er det sådan, at vi hele tiden ser hun eller hovedpersonen eller jeg-fortælleren, og det er fordi fortælleren har ikke noget navn. Nej, vi får aldrig at vide, hvad den hedder. Så, Så vi kalder hende bare hovedpersonen eller hun. hun. Og det er også en af, en af de ting, ud over humor versus krise, fordi man synes jo egentlig, at en krise burde lidt være noget tungt og ikke noget sjovt og luftigt så er der rigtig mange modsætningsforhold. Og et af de andre modsætningsforhold er også altså faren og moren, som vi måske lidt har lagt op til. Ja, fordi moren er sådan en karrierekvinde, der pæser sin datter for, øh, fremad og prøver at få hende til at komme videre med sit liv, og hun skal finde en anden, og hun... Øh, Jeg-personen øh, er i gang med at skrive sit speciale, og moren er sådan, du skal i gang med dit speciale, du skal videre, fordi du kan ikke sidde her og bare have selvmeldighed ud over det hele. Men... Faren. Som modsætning til det, så har vi faren, som sidder hjemme og spiller 500 med sin datter, og ærer hende, når hun har tømmermænd, og arrangerer påskejagt, og behandler hende lidt som et femårigt barn, og bare lader hende altså, svælge i selvmildhed. Og han giver hende også sindssygt meget med ledenhed. Altså, han ærer hende bare med hårene. Han synes bare, det er så mega hyggeligt, at hun er der. Han behandler hende lidt som en lille pige, kan nærmere også påskejagt for hende, fordi han synes, det er hyggeligt. Ja, det, hun er lidt fem år hjemme ved far igen. Fuldstændig. Forældrene er skilt for øvrigt. Ja. Øh, og og en, af, en, af, en af de andre sjove momenter er, at hovedpersonen hun smadrer på et tidspunkt et indkøbsvindue. Og hvor så øh, kommer hun selvfølgelig i klammeri med politiet, og så trøpper moren og faren op på politistationen. Og moren hun er bare sådan, du har også givet hende en ryggrad som en orm. Oh, ja, hun skal faren, faren lidt ud, ud for, at, øh, for at deres datter ikke er ligeså støndt haft i en kvinde, som hun selv er. Yeah. Generelt er det sådan med de her forældreroller, at de er lidt byttet om i forhold til de klassiske forældreroller, vi kender. Yeah. Faren er lidt mere den omsorgsfulde, og den, som forstår sit barn, hvor moren lidt mere er den pæsende, der har høje forventninger. Ja, yeah. han går bare derimme og hygger omkring hende, og... Han giver hende kram, når hun kommer hjem, og han giver hende øl, når hun har lyst til at drikke, også selvom hun drikker for meget. Mens moren er så meget mere sådan, du drikker for meget, og så hælder hun hendes øl ud i håndvasken-agtigt. Jeg, jeg synes også, altså, og det er ikke fordi, at man skal være i kønsroller. Det er faktisk ikke det. Det er også lidt fordi, det er befriende, og det er, vi snakkede også om det i forhold til Modern Family. At der har vi også øh, i familien Dunphy, Claire, som er super bossy, også selvom hun er hjemmegående mor. Så skal hun styre alting, og hun skal vide alting, mens at Phil er sådan en blød mand, der bare gerne vil have det sjovt at kramme sine børn og være sammen med sin familie. Og hoppe på trampolinen. Ja, hvor klære hun nok drikker tre glas vin for meget, og i sidste ende også kommer til at tænke rigtig meget på sin karriere. Så har vi de her afsnit, der hedder Monologer fra en søhest. Det, der er med de her afsnit, er, at i starten så går jeg-personen til lægen, og hun har det forfærdeligt, hun har ondt over det hele... Hun ved ikke, hvad hun skal gøre af sig selv, og alt er galt, og hun er for øvrigt også lige blevet dumpet af kæresten. Og hun forklarer lidt grunden til, at hun ikke kan komme videre med, med, de her følelser er, fordi hun har en meget bedre hukommelse end alle andre mennesker. Så hun kan simpelthen ikke glemme den her kæreste. Og lægen svar til det er, at det sted i hjernen, som lærer hukommelse, hedder hippocampus. Og det betyder søhest på latin. Og det er, fordi det har formet som en søhest, at det hedder. Søhest. Sjovt nok. <laughs> og jeg fortæller, at han er om, at hendes søhest, inde i hendes hjerne, må være gigantisk så, fordi hun har simpelthen så mange erindringer. Hun husker bare alt. Lige præcis. Og specielt når det kommer til den her æggeskærst. Monologer fra en søhest, de tager alle sammen udgangspunkt i en kropsdel. De starter alle sammen ligesom med at nævne et sted i kroppen. Hvilket er ret relevant i forhold til det her med, at det læge, der bringer det op, det er sådan lidt naturvidenskabeligt og lidt anatomiagtigt. Ja. Og de ting, som der bliver nævnt, det er fra start til slut. Hjertet, øret, mellemgulvet, solaplexus, navlen, munden, nethinden, næsen, knæet, håndfladen, stroben og til sidst huden. Det er 12 ting. 12 ting på kroppen. Med kroppen. Handler om kroppen. Så der er en del af de her monologer fra en søhest, som også tit indeholder en form for eks-kæreste. Den første, hun har kysset, eller så danser de alle sammen inde bag navlen, eller sådan noget. Ja, det er sådan lidt mærkeligt, men det er ret fedt. <laughs> det er sådan lidt mærkeligt, men ret fedt, ja. Det, det, er en, det er en god måde at beskrive det på. Det er, øhm, for at bruge et ord, som, øh, som måske er lidt øh, fortærsket, så øh, er det en stream of consciousness, som samtidig er utrolig redigeret. Vi får ikke noget at vide der, som vi ikke skal vide. Øh, men samtidig, så er det ligesom alt hovedpersonens indre rod. Yeah. Alle de der tanker, der er, når man netop er gået, altså slået op med en, eller også ufrivilligt. Hun vil jo rigtig gerne være sammen med sin eks stadig. Og har ligesom troet, at hun havde styr på livet med sin eks. At med eksten så var livet ligesom planlagt. Ja. Yeah. Og, og det og var det så var ikke. Det ikke. alligevel. Nej. Det her fokus på kroppen, det er lidt en, en generel ting for nullerne. Nu er jeg godt klar over, at den her bog for 2010, 2012, så teknisk set er den ikke for nullerne. Men, men det betyder også noget, at hun nok også er blevet lidt inspireret af andre kvindelige forfattere fra nulderne. Ja, som også tager udgangspunkt i det her med kroppen. Så at, at realisere sig selv er at realisere sin krop. Der er ikke rigtig nogen sammenhæng mellem de her monologer fra en Det er sådan lidt lysrevne tekststykker, der er heller ikke nogen opbygning sådan med dem. Der er, ikke... der er ikke noget plot. De fortæller Nej. ikke rigtig en historie. Det kunne godt have været, øh, du ved, mellemgulvet først, og så hjertet som nummer tre i ja. stedet for. Det, det, er sådan, det virker lidt som om, de bare sådan kommer i den måde, hun synes, det fungerede bedst for bogen. Præcis. Dog, så synes vi, at fordi hun afslutter med huden... Og huden er jo, er jo det, der omslutter hele vores krop og, og menneske, som andre folk kan se. Bortset fra hår, selvfølgelig. Men ellers så bliver alt andet omsluttet af huden. Og det leder tankerne lidt hen på bogen af Bjørn Rasmussen, der hedder... Huden er det elastiske hylster, der omgiver hele lægemet. Det kan næsten ikke siges bedre. Det her hylster, huden... Det omgiver alle de resterende 11 ting, hun nævner, som navlen, munden, nethinden, næsen. Det er alt sammen noget, der er inden for hudens fære, så det er næsten sådan en afsluttet ring ved at stoppe med huden. Lige præcis, og det hentede også tankerne lidt på det her med, at alle hendes følelser foregår under huden. Ja, og de foregår i de her mærkelige dele, for eksempel i knæet eller i næsen, fordi hun lige dufter en duft. Og så minder det hende om ekskærsten, eller en anden ækstersten, eller et eller andet, andet. Ja, eller når hun er ondt i maven, fordi hun, hun kan huske, hvordan ekskærsten ser ud, så er det fordi, at, at det stammer fra en fornemmelse af noget, der er, ligesom, har grobund i maven. Ikke? Eller mm. når hun er ondt i knæet også, så er det fordi, de har været ude at danse. Det er sådan... Øh, det, det er meget kropsligt, men samtidig er det også meget sansligt, at det handler om, hvad der er, der sker ind i hovedet på hende. Og huden er ligesom muren ud til resten. Hun kan ikke få formuleret, hvad det er, der gør så ondt. Nu er der det der med, at hovedpersonen ikke har noget navn. Og det er ret interessant, fordi hovedpersonen passer ret godt med Stine Pilgaard, og derfor tænker vi, at det måske er autofiktion. Og Stine Pilgaard gik på Nordisk Sproglitteratur, skrev speciale samtidig med, at hun skrev den her bog. Yep. det, Så var Stine Pilgaard i lidt en krise, på det tidspunkt, hun skrev den her bog, fordi ja. hun også lige var blevet dumpet af sin kæreste nemlig, og hun har lidt skrevet bogen som en modpol til at, at når man ligger der og har kærlighed så kan man bare se tusinder af kærlighedsfilm som både bliver vist i almindelig sendetid tv, som også er noget af det første man ser på Netflix ja. øhm, der er så mange film der handler om at kærlighed løser alt så alle de problemer du har det er lige meget for du finder den eneste ene og det samme sker også meget i, i populær litteratur at kærlighed løser alt hun er Fifty Shades of Grey, der er det selvfølgelig sexløst og alt. Og hun prøver lidt at måske give andre unge mennesker et andet redskab til at komme videre med kærligheden. Ja, og måske ikke engang unge. Hun trænger bare til, at der er et sted, hvor det er okay at være sådan, jeg er mega ked af, at jeg har mistet et andet menneske. Hun sammenligner et interview det her med at miste et, et, et, en kæreste, som at de rent faktisk dør, især når forholdet er et uensbrud, når, når den ene part ikke har lyst til at slå op. Fordi det er for mange rigtig svært at blive ved med at være ven med sin kæreste. Og det er jo et menneske, der kender en næsten bedre end alle andre. Så derfor er det et tab, man lider. Og det er, det er jo ikke lovligt, eller det er ikke velset i Danmark at tage en måned fri fra arbejde, fordi du har mistet din kæreste. Men det er i orden at tage en måned fri fra arbejde, fordi din mand er død. Ja, og det er jo, det er jo noget af det samme. Du mister, du mister din samtaleparter. Du mister en, du kan være sammen med hele tiden som du mister en grundpille i dit liv. Altså hun, ja. øh, jeg personen bor sammen med den her kvinde, og lige pludselig så er hun da ikke mere. Så bor hun på sin fars præstegård og spiller rom i og drikker øl sammen med ham hver dag. Det er lidt af en omvæltning. Det er en kæmpe stor omvæltning, og, og det er også lidt det, bogen prøver at sætte ord på. sådan. Det skulle lort. Noget andet, som er meget selvbiografisk i den her roman, det er broen af stedet. Det er ret tydeligt, at den foregår i Aarhus, yep. fordi hun nævner den gamle by rigtig mange gange. Yep. Hinde, øh, jeg personen og Mulle går tur i den gamle by. De har Mulles mor med i den gamle by. De er ret meget i den gamle by. Yep. Så vi er ret klar over, at det er i Aarhus. Men samtidig så er der lidt et brud med det, fordi jeg personens kæreste arbejder i Zoologisk Have i Aarhus. Og den findes ikke. Den fandtes måske for 100 år siden. Der har været en gang. Jeg kan ikke huske, hvornår den stoppede med at være her, men den har i hvert fald ikke været her alt den tid, jeg har levet. I alt den tid, du har levet. Du kan jeg sgu ikke huske Jeg er år gammel. Du kan altså ikke huske alt den tid, du har levet i. Den har ikke været her i 2012. Det er vi helt sikre på. Udover selvbiografi, så bruges der også virkelig meget intertekstuelle referencer i den her bog. Hun nævner helt vildt mange nordiske forfattere. For eksempel Kinko, som hun er i gang med at skrive speciale om. Hun nævner Thomasine Gyllenborg, hun nævner altså hun nævner Schubedua, hun nævner Pink Floyd, hun nævner helt vildt mange samtidsmæssige referencer. Ja, og sådan ting, der er i populærkulturen. Sådan noget, vi alle sammen kan referere. Ja. Ting, der sådan er i populærkulturen. Noget, vi alle sammen kan binde os op på. Altså, vi har alle sammen et eller andet forhold til Shubidua. Det behøver sikkert være dybt eller inderligt eller noget. Men når jeg ser Shubidua, så ved de fleste godt, hvad det er, jeg taler om. De fleste ved måske ikke, hvem Thomasine Gyllenborg er. Hvorfor at vi havde op til debat, om man overhovedet kan læse den her bog, hvis man ikke forstår de her nordiske forfattere-referencer. Vi blev dog enige om, synes Katrina og jeg, det læser man forbi. Hvis man ikke forstår det, så forstår man det ikke. Og så ser man det ligesom en del af hendes mani med at være ked af det. Fordi der er den her scene, hvor ekskærsen hun har samlet hendes bøger. Hun har samlet dem alfabetisk. Og det, der sker i situationen, er, at uh, da vinde mysteriet, at Dan Brown er blevet sat ved siden af en første udgave af Thomasine Gyldenborgs bog. Det reagerer hovedpersonen sindssygt stærkt på. Ja, altså hun begynder at skrige af sin ekskæreste og være sådan... Siderne falder ud af den her bog. Altså siderne falder ud af Thomasine Gyllenbogs... Øh, hvad hedder det? Ja, første udgave. Ja, det er første udgave af hendes bog, hvis den skal ligge ved siden af Da Vinci-mysteriet. Og det er sådan... For os er det lidt snopperi, som vi oplever i hverdagen, fordi vi studerer ja. litteratur. Men hvis man kender til det og ikke ved, hvem Thomasine Gyldenborg er så vil man måske bare tænke, at det er, fordi hun er lidt skør, og fordi hun bare skal finde et eller andet og blive sur på den her kæreste over. Det, der er ligegyldigt, det er to bøger, der står ved siden af hinanden. at du bo-racist eller hvad? <laughs> <Bog> -racist. <laughs> racist de findes. Og det, at hun skriver speciale i Kingo, Katrine og jeg har haft om Kingo og også om hans barokdægte. Ja, men, men jeg tænker også bare, at, at man sådan, det er en del af hendes arbejde. Når jeg læser bøger om folk, der sælger ting, så er det ikke heller altid, at jeg forstår det. Nej, man får bare et indtryk af, at det er en del af jeg-fortællerens karakter, og derfor så kan man sagtens læse forbi det. Eller sådan. Man kan så godt forstå det, uden at forstå 100%, hvem alle referencerne er til. Og det er nemlig også den her, de her populære kulturelle referencer, der gør, at bogen er lidt lækker, fordi den er nemmere at relatere sig til nutiden. Også bare det. Sådan en lille bitte ting, som at den er udgivet i 2012, og der fandtes der stadig Fona. Ja, Fona er væk nu. Fona er væk. Man kan ikke stå i kø ud for en Fona, for der er ingen Fona. <laughs> <laughs> det lyder meget værre, end der Elleganten er også helt fin. Den ligger på Man kan ikke købe billetter i elleganten, kan man? Det ved du ikke. Det tror jeg ikke, man kan. Uh, vi må spørge dem. <laughs> hvis, hvis, nogen... hvis I har købt billetter i elkeganten nogensinde, skriv til os. Vil vi vil gerne vide det. <laughs> det gør bogen rigtig spiselig, og det gør også at den her følelse af, at man forstår, hvad det er, der sker. Ja, at det foregår i ens egen samtid, og at man har en eller anden del af den her bog. Man selv er investeret i den, fordi du har selv været i den samme samtid. Og det er jo også en af de ting, der gør, at de skal læse den her bog. Og jeg vil sige, at den her bog er en af de kortere. Den er 167 sider lang. I... Altså, størrelsen af den er jo sådan lidt større end et postkort, ikke? Jo, den... Lidt større. Mm. Et lidt stort postkort. Måske. Et lidt stort postkort. Ja. Læs den. Og jeg har lyst til at love jer, at I på et tidspunkt, uanset hvad, så kommer I til at klugle lidt. Når, når det er ude, hun er ude at samle ind med sin mor til røde kors, så læs den. Vi har selvfølgelig også skrevet og, øh, og spurgt... Øh, Stine Bilgaard om noget. Og vi, det var faktisk, da vi, da vi planlagde, at vi skulle lave bogmærket, så var det faktisk det første spørgsmål, der kom op, og det vil vi rigtig gerne gemme til Stine Bilgaard. Vi har simpelthen spurgt hende. Katrine, vil du sige det? Hvad er dit forhold til hytteost? Og det er et essentielt vigtigt spørgsmål for, hvem et menneske er i dagens Danmark. Hvordan er dit forhold til hytteost? Vi har desværre ikke fået noget svar, fordi hun både er på ferie og har en baby. Så det, det er sgu svært. Hun er både på ferie og har en baby. Og er på barsel med babyen. Og på barsel med babyen. Men vi er ret sikre på, at hun vil svare på sigt. For vi fik nemlig mail tilbage fra hendes redaktør. Som, øh, som siger, at, øh, at tak for mailen. Og at hun vil lige øh, finde ud af, hvornår Stine måske vil svare. Så øh, I kan jo selv lige øh, melde tilbage, hvad jeres forhold til hytteost er. Patrick Ness vi fulgte ikke op på det sidste gang, fordi vi håbede. Vi levede i håbet. Men nu kan vi ikke sige på sig længere, fordi at, øh, vi har bare ikke fået noget svar. Vi har ikke fået noget svar fra hans redaktør, fra hans agent, fra ham på Facebook, fra ham på Twitter. Ja, vi er måske dårlige researcher. Det, det, det, måske er vi. Det ved vi ikke helt. Men vi er ikke dårlige stalker. Vi prøver virkelig ihærdigt at få kontakt til ham. Ja. Han må tro, vi er lidt nogle freaks, der sidder over i Danmark, og lige om lidt kommer vi over og banker på hans dør og spørger, hvad hans mening er. Ja, der er ikke særlig langt, og man kan få relativt billige flybilletter. Vi overvejer det. Men skulle det mod al forventning ske, at han svarer, så eller vi er selvfølgelig de, tilbage. Men som ting er lige nu, så får vi aldrig at vide, hvem han vil tage med på et episk eventyr. Harry Potter eller Vi har lige nogle anbefalinger til, til ting, der sker i det litterære samfund lige nu. Først så synes jeg, at I skal til at læse Stine Pilgaards anden bog, Lejlighedssange. Læs den, alle sammen. Også dig, Du har ikke læst den endnu. Nej. Kom i gang. Ja. Udover det, så kommer Morten Ramsland og snakker om sin nye roman Æg i boghandleren boghandl Christian F. Møller. Den 4. april kl. 18.30. Så ned og hør ham. Det skulle være en ret god bog. Jeg har ikke selv læst den. Så er der orkraft i Aalborg, og det skal vi med til. Ja! Yeah! Vi har diktafonen med, og vi laver en udsendelse ud af det, vi optager. Yep. Det bliver rigtig spændende. Så hvis I gerne vil være med i et podcast, eller I har spørgsmål til os, eller I bare lige skal se, hvordan vi ser ud, om vi er så grimme, som I tænker, eller eller andet, <laughs> så, så kom. Det kunne være så hyggeligt. Vi vil rigtig gerne sige hej til jer. Så er der også sket det inden for at Maria Gerhardt er død. Hun døde om aftenen, den 16. april, og havde kæmpet længe med kraft. Hun har i den tid, hun har været forfatter, udgivet øh, tre bøger. Ja, to romaner og en øh, digtsamling. Den første hedder, der bor Hollywood-stjerner på vejen, og den er fra 2015. Senere samme år udgav hun Ammermesteren fra 2015. Så har hun lige udgivet her den 10. marts transfervindue. Vi har tænkt os at læse bogen. Den har fået virkelig gode anmeldelser. Det er ærgerligt, at vi har mistet en dygtig forfatter, men hun må vælge i fred. Vi har fået en kommentar, Katrine. Ja, hvad står der i den? Jo, det er Jakob Holm på Twitter, der spørger os. Jeg forstår ikke ideen med, at I anbefaler bøger, I ikke har læst. For eksempel Nixon af Nathan Hill virker omsondst. Ah. Ja. Og øh, for det værste, altså, så er vi sygt glade for, at folk skriver til os. Yeah. Også med kritik, for vi bliver kun bedre, og vi ved kun mere om, hvad I måske også kunne tænke jer at høre fra os, hvis I siger det til os. Øhm, og, og det, jeg gerne vil svare, Jakob Holm, det er, eller vi, fordi Katrine ja, er også med i jeg det, er med <laughs> det er, at øh, ja, det, det har du sgu ret i. Det virker lidt ligegyldigt, at vi anbefaler en bog, vi ikke har læst, og det var heller ikke som sådan, det der var meningen, det var det ord, vi brugte, og det vi vil vi selvfølgelig tænke over i fremtiden. Øh, Meningen med at fortælle, at Nixon, den bare øh, blevet øh, udgivet. Det var netop at det, var, fordi det var en ny udgivelse, som lige var kommet. Den har fået gode anmeldelser. Og vi vil bare sige, at, øh, at den er kommet, og vi vil gerne læse den selv. Så det var mere sådan en Hey, har I hørt, at den er kommet. Fremtiden så vil vi gerne øh, gøre det klart, at vi taler om en ny udgivelse. Altså ikke noget, vi som sådan kan stå inden for og anbefale, men noget vi gerne vil fortælle om er kommet. Lige præcis. Så det bliver rettet, og mega mange gange tak, fordi du skrev til os, Jakob. Det var virkelig fedt. Tak. Øh, hvis I selv, eller hvis Jakob har nogle andre spørgsmål, eller kommentarer til dagens afsnit, øh, eller bare og, til os generelt, så øh, gå ind på Twitter og følg os på snabelagbogmærket underscore pc. Eller I kan finde os på Facebook, øh, hvis I bare skriver bogmærket ind. I kan også skrive til os, hvis I har forslag til bøger, I vil høre om, eller noget andet. Vi svarer altid. Måske ikke lige inden for de første 10 sekunder, men vi svarer altid. Vi ses, og tak fordi I lyttede med. Så sætter vi bogmærket her.